За якісь 6-7 років колишній лампівник пройшов шлях до посади відповідального працівника. Мені він все пояснював так. Я вийшов на життєву дорогу із страшних злиднів з багатим вантажем батьківської мудрості. Розумний то був чоловік. На відстані років воно видніше. Виряджаючи у Горлівку, було це у 26-му році, дав він мені не золото, не срібло, а кілька порад. Ніякої роботи, сину, не цурайся. Чесне діло роби сміло, бо зароблена копійка краще за крадений карбовається. Влада у нас тепер народна. Розумну трудову людину помітить на під і підніме. Тож, сину, на будь-якій посаді пам'ятай, не місце красить, а добрі справи. І ще, хлопчику мій, все життя вчись. Хто знання має, той і мур зламає. Ворогів у нас чимало. Як доведеться, стій за нашу владу твердо. І що б не трапилось, знай, і один солдат у полі воїн, коли бореться не лише силою, а й умінням. Дуже скажу вам, згодилась мені батькова наука. Навчила у будь-якому ділі бути розсудливим за всяких обставин. Я не одразу второпав, що Микола Олексійович хотів цим сказати. Тільки пізніше, коли переді мною відкрилось усе його героїчне драматичне життя, здогадався, він умів працювати самовіддано, і кожне нове призначення, кожний крутий поворот уверх або вниз приймав не як усмішку чи удар долі а як суворий іспит, із якого треба будь-що вийти переможцем. Так було у Чернівецькій області, де до трагічного світанку 22 червня чекіст Микола Казін продовжував таємну, невидиму, а від цього ще більш небезпечну, не той ворог, що спереду, а той, що за спиною, війну проти агентів резидентури німецької і румунської розвідок, і у серпні 41-го у районі Пирятина, де корпус, у якому підполковник Казін служив заступником Комкора по тилу, вів відступаючи тяжкі оборонні бої, поруч розірвалась міна, опритомнів Микола Олексійович у Лохвиці, у шпиталі для військовополонених. Йому потиланило. Серед медичного персоналу теж із військовополонених знайшлась знайома, виходила – Разом втекли, пробились до Кам'янця-Подільського, Рани ще довго не покоїли. Тільки у 43-му вдалося перейти лінію фронту. З'явився до свого колишнього начальства, розповів усе, як було, і ще раз поталанило, повірили. І не тільки повірили, а й одразу, як зрадів він цьому, послали у самісіньке пекло, знову опинився у ворожому тилу, але тепер уже командиром розвідувальної групи. Розвідувальна група із п'яти чоловік, звичайно, не корпус, але очолюючи цю маленьку групу, Казін довів, що жорстокі уроки війни не минули для нього даремно. Він знайшов партизанський загін, із яким давно було втрачено зв'язок, передав йому рацію, вибухівку. Поспішаючи додому на велику землю, навряд чи здогадувався, що не тільки блискуче виконав завдання – але й склав іспит, може найважливіший за все його нелегке життя, іспит на полковника Калиновського. Групу підбирали ретельно і готували для тих часів довго, цілих сорок днів. Тренувались у тому ж Голосіївському лісі, де проходила підготовку група Львів. Калиновський встиг придивитись до своїх людей, вивчити їхні характери, можливості, Група підібралась на славу. Заступник Казіна Олексій Друмашко, доцвічний чекіст. Радистка Наталка Мельниченко, Наташа Київська. У 1941-1942 роках воювала у партизанських загонах на Сумщині. А потім ще два роки не розлучалася зі своєю рацією. Ділила хліб, сіль. І смертельну небезпеку з білоруськими партизанами. Сотні радіограм, втілених у сувору неземну мову шифровок, пройшли через її невтомні руки. Василя Ривуцького називали доктором підривних наук.